Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 14. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Și împreună cu el stăteau 144 de mii, care aveau scris pe frunte numele său și numele Tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un buiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic. Și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi bi și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, că sunt verguri, și urmează pe el oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rol pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în cura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără bine înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și-am văzut un alt încercare care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limb și oricărui norod. El zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut! A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curbiei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în baharul mâniei lui. Și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor, Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: Scrie. Ferice de acum încolo de morții care mor în domnul. Da, zice Duhul, Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apoi m-am uitat. Și iată un nor alb. Și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secerea ta și secere, pentru că a venit șasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ. Și pământul a fost secerat. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea suprafocului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate, și din teasca a ieșit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de 1600 de stadii.